11. unitatea B. Lan eskaintzak 1. Arratsalde honentzuleok zer modu zaudete? Lanarekin kezkatuta. Gaurko saioan lanpostu berriak ditugu zuei eskaintzeko. Altzariak neurrira enpresak muzki zen enpresa berria zabalduko du eta altzailiak, administraria, diseinatzaileak eta gerentea behar dituzte.